Раздраства се скандалът за антисемитизъм в Бавария, малко повече от месец преди изборите там. Антисемитски памфлет разпространен в гимназия в Южна Германия преди 35 години е в центъра на политическата буря, засягаща предизборната кампания в Бавария и извън нея, пише авторитетното списание Политико. Защо в Германия се гледа с сериозност на подобни случаи и за какво точно става дума, сега ще разберем от Капка Тодорова, кореспондент на БНР в Германия. Добър ден, Капка! Добър ден. Какъв е случаят и откъде започна? Случият е, да, става дума за обвинение повдигнато от някогашен съученик на вице-премьера на провинция Бавария, Хобертай Вангер. Um, обвинението е, че да, Айвангер е разпространявал антисемитски памфлети едно време в училище, в гимназията преди 35 години, както казахте um, и този случай, да, за, за този разказ написа първо жедойче Тайтом след което го подеха всички медии защо това е проблем в Германия, е ясно, разбира се, заради историята, както и законодателството тук, за разлика от останалите държави, използването на антисемитски символи е и наказуемо, освен това. Става дума за вице-премьера, както вече казах, на провинция Бавария, който е от популистката и доста в крайно дясна, не знай, бих я доста в партия Свободни избиратели, която е коалиционен партньор на а, управляващия чех, традиционно християн-социален съюз. А Тоест, сега, това, сега потенциално, успълнят, това потенциално да се... удря и християн-социалния съюз на литка. Да, да. И в момента дори се разврасна толкова аферата, че а, примерно други партии, като либералите, предлагат да заменят като коалиционен партньор свободните демократи. Да, разбира се, един месец преди изборите всичко това е имало политически превкус с а, а, да, нещо като кампания срещу мръсна кампания, бих казал, също Айвангер, Ангер, кой, който въпреки, че оценките са различни, разбира се, сега хумърта Айвангер Ангер също не е от най-симпатичните политици в Германия. Както казах, той е представител на партия, която също е така, доста анти-имигрантска, доста вдясно е. Но въпреки това, да, изваждането на истории от ученически живот, също е така нова, нова стратегия и в а, а, Германия. Чак толкова назад до солян. Ще изпълним да имам а, Баване на хиляди рези, така да се каже. На компромати. Всъщност, вчера бивш ученик а, разка, е разказал пред германската обществена телевизия ARD, отново го прочетох в Политико, че Айвангер понякога е отправил поздрав на Хитлер, когато е влизал в класната стая, т.е. специфичния нацистски поздрав. Да. И а, всъщност големият въпрос, който е интересен за нас, е доколко последиците а, и въобще. Видимостта на някакви антисемитски прояви са нещо, което никой политик в Германия не може да си позволи. Много сериозно се гледа на това. Така ли е? Да, както, да, както и в този случай се вижда, тук става дума за а, случки извършвани от а, деца в пубертет, <съква> каквито. Сега аз не искам да го навинявам това, но нали, тук се връща филмът назад. А, с, а, до 16-17 годишната възраст на, на политиците в случая. А, е, да, но пък може, и се това проследи... може да се проследи за Коства, а, да, дори позицията на не само неговата, но и на цялата партия, дори на коалиционния му партньор. А, разбира се, аз, както казах, и законодателството е такова. Би могло в такава ситуация, ако пък политик да направи антисемитски жест, това означава не само край на кариерата му, но и наказателно производство срещу него. Така че, колкото и странно да звучи, че в момента се разнятат случки от училищния живот на политик, точно това, че характер на тези случаи в момента прави наистина тази история много сериозно. Щях да попитам дали само Бавария засяга този случай или вече придобива федерални измерения а, на практика капка отговори, защото ние виждаме, че и премиерът на Бавария а, е поискал обяснение от Тайвангер и това, което казва нашата кореспондентка, че това може да засегне и коалицията Ам, Какво предстои всъщност? Какво? Дока, докъде може да се разраста Ам, премиерът а, Марко Зиодер все пак, а, той ам, прати каталог с 25 въпроса, на които Айвангер трябва да отговори, за да изясни целият този случай, защото той има доста наясноти. В крайна сметка политиката от отрече той лично да е... Описва, да е списал тези памфлети. Неговият по-голям брат на Меси и казва, че това е бил той и е муж на овчантата тогава. Е, съученици е, намерени са много съученици от този период, които обаче разказват да има доста противоречиви спомени. А, така че Марко Зиодер все пак излезе и казва, че продължава да държи на тази коалиция и няма да... Да е разваля, няма да иска оставката на своят заместник, така да се каже, Ам, какво предстои? Местни избори. Бавария, Христиан социалния съюз управлява традиционно. А, на последните избори се наложи да има коалиционен партньор. Ам, сега до каква степен този скандал ще удари по партията на Марко Зиода Христиан социалния съюз. Или ще успее а, той да намали щетите, ще видим след месец. Християн социалния съюз, иначе на федерално ниво е коалицион партньор на Христиан Демократическия съюз, те са винаги заедно на избори извън Бавария, и в Бундестага, нали, коалиция се води, Христиан Демократичен съюз, Христиан социален съюз. Така че тази афера, която звучи малко странно да се занимава цяла Германия с някакви ученически постъпки от преди 35 години, всъщност може да засегне сериозно целият политически живот а, в страната. Но, Но докъде ще стигнат нещата и аз още не мога да прогнозирам. Аз благодаря за този а, кратък анализ на Капка Тодорова, кореспондентката на БНР е в Германия един случай, който показва, че Германия продължава сериозно да гледа на а, проявите на антисемитизъм а, с а, изключително критично око.